Velkommen til podcasten Fremsidsfabrikken. Mit navn er Lars Horsbøller. Over for mig sidder han i noget andet sommerskjort. Den gode Eske up med langt løst hår. Podcasten her den dækker teknologi og tendenser og udfordringer i startup-miljøet. Gennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. I dag er en special. Ja, Det er en special om burn rates og bankerotter. Det kan være titlen ændrer sig, det skal vi ikke kunne sige. Der sidder to iværksættere. Ja. Esker skal Lars. Det er det. Vi skal snakke om uh, nogle forskellige ting i dag. Ja. Og, uh, vi skal bashe vores eget felt faktisk en lille smule. Ja, vi går lidt i totterne på teknologiens verden. Uh, vi starter dog i uh, nogen, som gerne vil kalde sig et firma men som uh, måtte nok sande, at de var inden for ejendommen. Uh, og det, vi skal tilbage ja, til WeWork. Vi, vi, vi skal lige forbi programmet Sponsor. Ja, og, men jeg giver lige en, en, en agenda først. Okay, okay. Og, øh, yes. og så, så kommer vi videre til øh, en, en lidt mindre scene øh, end det helt store øh, big tech i US, øh, som er ved at blive overtaget af, af det, det gode folk fra Indien. Så mange af dem. De sagde dem er sagde dygtige. Øh, hvis man tager de top 1% closed i Indien, så har du altså lige omkring... Så har du de øh, dem, der bor i USA. Ja så, <laughs> ja, så har du lige de 14 millioner. <laughs> øh, så det svarer lige til og, omkring... Øh, godt at valt 3-4% af USA's befolkning. Yeah. <coughs> så det er jo godt nok. Så skal vi øhm, til Danmark. Vi skal til First North. Yeah. børsen. Øhm, Nasdaq First North. Det bliver ret spændende. Så skal vi en tur tilbage til USA, hvor det går øh, ret skidt. Kan vi godt afsløre. Og den har øhm, vi kaldt Vi skal til Silicon Valley. Vi har kaldt den øhm, overskriften lyder nok Clubhouse er konkurs. Øhm, det ved vi ikke så meget sagt, men, men og så til helt ja, ja. sidst der zoomer vi en tur øh, helt ud i jo. rummet, øh, sammen med øh, den gode... Jeff Jørgensen. Jeff Jørgensen. <laughs> og, øh, ja. Så det kommer vi tilbage til, men først så øh, kan vi annoncere, at øh, Lars og jeg, vi tog også øh, en tur ud i International Farvanden. Ja. Med ingen andre end øh, Jørgen Larsen, som I kan høre mere om i episode 38 og 39, men også i den episode, der kommer efter den her special formentlig. Formentlig, ja. Så der kommer altså en episode mere med Jørgen Larsen, som... Kommer faktisk nok måske bekendt. Ja, måske. Ja, det er godt nok. Er direktør for Trifork. Direktør og stifter. Direktør og stifter af Trifork Ejerleder er der også nogen, der vil kalde det. Ja. Vi øh, har været en tur ud og sejl og høre lidt omkring øh, den nylige børsnotering. Hvordan man gør det. Hvordan, ja, hvad er processen? Hvad skal man igennem? Hvad må man sige? Hvad må man ikke sige? ja. Og I kan selvfølgelig kun høre det, man må sige. Det er klart. Fordi sådan er det. <laughs> Ellers, Ellers så kan vi, så vi ikke få lov at publicere det. Nej, men Jørgen er en glad mand. Det er han altid. Før og efter børsentering, tror jeg ikke, der er nogen forskel i Jørgens ja. humør. Det Nej. virkede ikke sådan. Og han var meget dygtig øh, ude på til at sejle. Ja, det må, det må man give Rolig kaptajn. Ja, Fuld det er han, han også ved rådet det. af Triforch, vil jeg sige. Ganske rolig. Jamen, det, det spiller, spiller nok... Overens der. Ja, så det tusind tak lige. til, til Trifork for at være med som sponsor her på programmet. Ja. Og glæder jeg rigtig meget til det næste episode med Jørgen. Ja, og hvis I ikke kan vente på at høre noget om det TriFork går laver, så kan I gå ind på YouTube og søge på GoToConferences. Conferences. Og så se lidt om det emne, der nu måtte interessere jer. Det er ja. jo uh, det nye GoTopia. Det er nye GoTopia. Og... Så skal, med vi de ord, så skal vi i gang med det første emne her på Special om Burn Rates og Bankerotter. Det, det er, ikke. at uh, Adam Neumann langt lækkert, måske ulækkert, hvem ved, uh, mørkt. Jødehår. Jødehår. Det lyder negativt. Det, det, det, er, det. Er, det, ikke. det er det ikke. Ej, det er flot, flot flot mand, mm. uh, som uh, fik rejst en masse penge. Og i WeWork, det har vi dækket før i en special fra over et års tid siden. Ja, det er, faktisk, det er faktisk i efteråret 2019. Det er simpelthen to år siden. Det er snart. Ja, det er, det er i hvert fald et år og ti måneder siden. Eller sådan der jeg lavede jeg vi huske, en, en special Japan. omkring WeWork og hvordan det hele det, uh, ville falde fuldstændig sammen, eller var ved at falde sammen. Og ja, det gjorde det. Det gjorde det. Fra 47 men, milliarder dollars i valuation til noget, der måske minder om, Yeah. Tja, 4-5. 4-5, hvis man er heldig. Det, det gik skidt for WeWork lige pludselig efter, at det ellers var gået så, så fantastisk godt. En, det ikke gik øh, så skidt på, for udover at han selvfølgelig mistede sin øh, direktørrolle i selskabet, jamen det var Adam Nøgman, fordi han har skovlet penge ind. Altså det, Headcount i WeWork er faldet med 70 procent. For omkring 17.000 medarbejdere til 5.000 medarbejdere. Stadigvæk mange. Ja, men det er, meget, det er meget kort, når deres real estate, som sådan ikke er faldet, besynderligt. Ja, altså det, deres det er mange, beholdning af ejendommen. Ja, det er meget mange mennesker skal fra, også fordi man har signet sig ind på nogle lange legekontrakter i den del, man ikke ejer. Ja. Og, og det skal du ligesom stadig betale. Det kommer du ikke udenom. Det er der jo så nogle kunder, der skal, så derfor kunne man håbe, at deres memberships var stedet. Ja, det er stedet. så var stedet, men ak, nej. Det er heller, det heller ikke, det har så faldet. 26 procent. Ikke lige så ja. meget som, som uh, antal medarbejdere. 70 procent, og Nej. omsætningen kunne ned 26 procent. Men det, man kan sige om medarbejderne, det var, at der var jo et, uh, lad os bare sige, en tendens hos Adam Neumann, kan man vist roligt sige, til at ansætte uh, personer eller folk, der stod ham ekstremt nær. Uh, for eksempel var hans kone uh, chief brand officer. Hans onkel havde uh, en anden sådan lidt... Uh, spidsfindig eller pussy position uh, de lancerede nogle projekter der ingenting havde med ejendommen at, at gøre og satte også flere familiemedlemmer uh, ind på de her positioner og lad os bare sige, de har nok ikke manglet penge i løn eller stock options uh, oh. familiemedlemmerne that is uh, det kan godt være de uh, omkring 12.000 medarbejdere, uh, der nu sidder med en lang næse og ikke noget job <laughs> Jeg synes, det var en lille, lille smule bitter at skulle stå model til øh, ejendomsbranchens Firefestival. Øh, men altså, hvad, hvad fanden skal man hvad fanden skal man sige? Det har resulteret i, at de har ansat dender. Øh, det startede med at øh, to, øh, hvad kan man sige, øh, i ledelsesgruppen de trådte ind i Adam Neumanns sted, da han blev afsat som CEO efter øh, et. Øh, et, et jeg vil lige vil sige men i hvert fald en brandslukning af en fejl, fejlvurdering af en børsnotering. Yeah. Øhm, det gik så ikke med de to. Så der, så der blev vurderet, der skulle en mere kompetent ind, så de fandt en, der allerede var i underbranchen. Han hedder øh, Sandeep. Og han hedder også noget mere end Sandeep. Han hedder nemlig Sandeep Madrani. Og øh, han er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan man kan tage det her monster af en virksomhed fra at være ikke sønderligt profitabelt til at være øh, profitabelt. Og i den forbindelse, der har han fundet ud af, at øh, de 10 milliarder øh, dollar, som Adam Neumann han har øh, spenderet øh, i, sin, i sin tid, sådan efter Softbank kom ind, der øh, måtte de skulle afskrive 1,4 milliarder US dollars. Det svarer til godt og vel 8,5 milliarder kroner i både fysiske og immaterielle aktiver, som de har måttet afskrive af værdi. Og det tæller et, et par forskellige små ting, Jamen, som, virkelig, som de virkelig har taget nogle hits på. Ja, nu fremhæver vi jo bare lige et par af de gode. Ja, af de nogle gode. af de helt tunge. Ja. Et, øh, Adam Nøgmanns købte jet, der gik både jorden rundt virtuelt og fysisk. Ja, han var glad for at være høj og højt oppe på samme tid. <laughs> det kan jo ske, hvis man gerne vil have lidt græs. Æ, han købte det for 60 millioner dollars, 60 millioner dollars, og kunne sælge det for 45,9. er det ikke så dårligt. Nej, men der er noget med, øh, altså jeg tror ikke, at fly tager samme afskrivning som både, fordi du kan jo fandme flyve i fly i lang tid. Altså, Jamen, ikke, der var også, du... det var også nyt. Jamen det er det. det, er det. Ja, men altså for fan sas. Altså jeg synes der er tit, at træder ind i det at ja, nu er det ikke for Bas jeg har faktisk haft et ganske godt afkast på dem her på det seneste sidste 5% i går. Um, så Men nevertheless kan man godt træde ind i et fly, man, mind, man, man, man, man føler at tage en tilbage til 1982, um, som jo, de jo så stadigvæk flyver med. Uh, han har købt Adam Neumann i sin uh, iver på at vækste WeWork et par forskellige uh, startups. Ikke bare et par, han har faktisk købt ret mange. Øhm, han købte en, en platform til facilitetsservice, det som ISS er kendt for på verdensplan, altså rengøring og ting og sager, øhm, i, som ret vigtige ejendomme. Det købte han for 150 millioner dollars i cash og stock options, og øh, det har Sandeep øh, Madrani vurderet. Øh, det skal de af med, så 11 måneder senere, der måtte de simpelthen tage øh, afskrivningen på, øh, ja lad os bare sige gode 162 millioner dollars, og sælge det for 28 millioner dollars. Den er ærgerlig Den ja. er ærgerlig ikke? Jo Også fordi og kan ikke vinde hver gang ja. Nej Men dem, dem der så har vundet Kan man sige Det var dem der så solgt Take Managed By ja. Q Inc Som det hed uh, ja. Til WeWork For shit De må have grint Hele vejen til banken Og, uh, og det er det så tydeligvis Ikke de eneste der har Fordi Det der Det var et cut På en del procent Men Ikke lige så meget Hvad, hvad giver det Ja, procentvis, det må du lige regne ud. Uh, I mellemtiden kan jeg fortælle, at de også har solgt 90% af deres andel i Meetup. Meetup er, der er måske nogle af jer, der har hørt om, det er faktisk en, en ret fed platform. Det er sådan en online uh, ja, platform, hvor man kan mødes med andre, sjovt nok, uh, hver navnet. Og det kan være både til forskellige aktiviteter. Det kan også være, hvis man er forskellige steder og vil ud og hejke. Det kan som sådan også bare være, hvis man er interesseret i at lære noget bestemt. Så kan man også møde folk, der ved noget om det, man er interesseret i at lære. Selvfølgelig givet, man er i samme location. Jeg ved faktisk ikke, om det også fungerer virtuelt. Ret fed platform. Det fik de købt for 156 millioner dollars cash. Og solgt for 9,5 millioner dollars et par år senere. Taget en god afskrivning på omkring 2, 93% procent, øh, på den. Ja. På det aktiv, øh. ja. Og det er aktivt. Ja. Og hvad så? Må man nu ikke afskrive lidt? Jo, men kunne man så <laughs> måske lade være at købe dem, og så beholde ja, nogle af medarbejderne, lidt. eller forsøgt at lave en profitabel forretning? Ja, man kunne Hvor, hvor mange penge var det egentlig, WeWork fik rejst totalt til Total Funding? Jamen, du kan bare søge på. Øh, Masayoshi Son For det er ham der har skudt Det <laughs> ham der, der har flest har penge hele, i hele ind, ja. Han er stifter og Filantropist og ejer af, Faktisk vel også leder Af Softbank En øh, japansk investeringsfond okay. Og Telco company Eller Telco De har rejst virksomhed. 20 billion dollars Totalt Ja hvad kan man få for 20 milliarder dollars i dag Det er ikke meget du kan nok få WeWork. Og ja, det, ja, det kan du godt få. Det kan du godt få for 20 millioner dollars. Ja, for der er, kan vi godt sige, ikke 20 millioner dollar, eller 20 milliarder dollars på bunden i det selskab længere. Nej, det, det, um, det kan man hvis roligt sige. Der er også et par andre startups. Men det er jo så, fordi der er jo en del af de penge, ja, ja, der, der skal bruges til at betale kontrakter, de har signet sig for de næste 25 år. Ja, der er også en del af penge, der skal bruges til at betales til Adam, og det tænker jeg, at vi lige skal dække. Ja, fordi øh, Adam, han sneg så lidt ud af bagdøren, øh, og, og mens Sandeep, han blev sat i spotlightet, og formåede, eller i hvert fald har fået til opgave at rydde lidt op i, hvad Adam, han, han har, så har øh, Adam, imens han ligesom har fundet ud af, hvordan han skulle lukke døren, øh, også ligesom øh, skulle forhandle lidt med Masa Yoshison, omkring, hvilken kuffert af penge, han skulle have med ud af døren. Mm. Og det var ikke så lidt endda, fordi... Øh, <laughs> Adam Neumann har formået at forhandle sig til, hvordan det ved jeg simpelthen ikke, uh, 185 millioner amerikanske dollars, i det man kalder en uh, non-compete fee, altså uh, i en form for konkurrenceklausul, konkurrence yeah. der siger, jeg lader lige være med at arbejde mere i brancher, som er uh, sammenlignelige med det, ja. WeWork opererer. i. Det vil nok sige ejendommen og tech med ejendommen. Ja, yeah, og, og, og kontorfællesskaber. Og der, og der må yeah. man jo unægteligt tænke, hvordan delen hvordan får 185 millioner dollars i non-compete, når han lige har brændt 20 billion dollars af andre menneskers penge af. Hvordan er det så, man tænker? Vi må hellere betale ham for ikke at starte en konkurrent, fordi <laughs> hvem skulle? Hvem, investere hvem investerer det? næste gang? Når ja. han lige har brændt så mange penge af Det kan jo Han er jo dygtig så Det kan jo godt være at Folk lige bare tænker Nå Giv ham 20 billion mere Han er nok også psykopat øhm... Og Ja man Jeg, kan jeg, sige... jeg synes det lyder så Godt forhandlet hjemme af Adam Ja ja Det må man jo give ham Det må man jo give ham øhm... Nogle vil måske påstå at Han er Ret gode venner Med Masayoshi Sådan Men det er svært at sige Jamen han øhm... må have noget på ham for Masayoshi Son uh, synes ikke, det var nok, for i hvert fald blev de også enige i, at nu havde Adam Neumann jo bøvlet en lille smule ved at være blevet en offentlig person, havde levet ret fedt uh, under hans tid med WeWork, og det resulterede selvfølgelig i, at med alle det her legal battles og ting og sager, ja. og han skulle afsætte som direktør og sådan noget, så skal han da også lige have 106 millioner US dollars ordentligt have den i det, der bliver kaldt såkaldt... Uh, ja, det var S dobbeltkonfekt. Men i hvert fald settlement fees, og det er lige til at dække lidt af, af bøvlet, hvad kan man sige, sviger smerte, der har været i forbindelse med at skulle træde af som direktør efter at have svindet for lige omkring 20 <laughs> milliarder dollars, altså 150 milliarder kroner ja. kr. på, på en god dag. De det er 185 millioner dollars og 106 millioner dollars, altså totalt 291 millioner dollars. De er så rent faktisk betalt af SoftBank, ja. så i, altså den store investoren i WeWork og ikke af WeWork. Nej, det har Sandeep Matrani altså vurderet. Det skulle WeWork ikke, ikke betale for. Det, det må SoftBank stå for. Men udover de her 291 millioner dollar, så har den gode Adam Noyman også lige formået at sælge øh, aktier i WeWork til en værdi af 500 78 millioner dollars. Ja. Så der nærmer vi os jo et sted. Ah, ikke, ikke helt en, en milliard dollars, men, men vi kommer da der, der op af. Altså. Ja, vi, vi, vi, kommer, vi kommer ret godt derop af. Det, på, 869 millioner dollars ja. har han ligesom fået i betaling for at have stiftet et selskab, der har tabt en masse penge. Ja, og det må man jo isoleret set sige, er... Ja ret godt klaret. Han virker til at have haft et altså, ekstravagant, sindssygt liv. Ja, det, det er gået godt for den unge mand. Øhm. Ja, man skal. Han, han skylder så godt nok også lige 430 millioner dollars øh, i noget credit line, han har til JP Morgan, UBS og nogle andre store banker, der har købt ind på hans vanvittige. Men, nevertheless, vi må se, om han nogensinde betaler dem af. Der er kommet en ny hulu som man kan se, hvis man urensagelige uh, årsager befinder sig på den anden side af kloden og sidder i US. Vi bøvler lidt med at se den, Lars. Jeg ja. Vi vil meget gerne se den. Men der estimerer de, at Adam Neumann uh, er god for, da han smuttede lige omkring 1,7 milliarder dollars og uh, skrev til Tel Aviv. Havde det fedt i Tel Aviv, indtil han tog tilbage til uh, Upstate New York, hvor han uh, boede i et af hans flere uh, Hamptons Homes. Uh, som er uh, hjem, kan man godt sige, der er New Yorks tidsvilde leje. Ja, en god, god prisklasse. Uh, der er god, god pris. prisklasse. Jeg tror, det er 100 millioner dollars, kan du ja. sige, godt give for et hus. Uh, det er billigt. Ja, det kan han jo købe men så tider. kan han jo ikke komme langt for en halv milliard dollars. Ah men altså, hvis han har 1,7, som Hulu, de... Mener. Ja, ja, Nå, men så kan det lige løbe. Nå. Ja. Godt, godt til Adam. Nå. Nevertheless. Øhm, som sagt så har vi øh, dækket den her historie omkring WeWork Der faldt fra hinanden før ja. øh, Nu har I fået lidt ekstra til en historien Lille opfølging, lille opfølging på hvor skal mere Nøgman, Han har, har hævet ud Men ja, vi vil ja. gerne gå lidt mere lokalt øhm, Se det her som en skræmmehistorie på den store scene ja. Og så lad os prøve at kigge lidt øh, i Danmark Og forhold jer skeptiske Hvis I overvejer at investere i ting I ikke helt forstår hvorfor det kan være så vildt Ja, det, det er nok en god idé fordi vi skal til at tale omkring øh, den danske minibørs øh, First North. Ja, og der skal vi lave, egentlig kaldt et, øh, Ja, vi skal lave et kæmpe kæmpe skud ud til øh, to dygtige journalister ind på Dagbladet Børs, nemlig Emil Stig P Pedersen og Simon Kirketorp, som har skrevet en øh, fremragende artikel her for et par uger siden under den enormt lange titel Fiasko på fiasko for nye børsselskaber glipper vækstmål på stribe, bløder millioner og store kursfald til aktier. De har en snært af bundefangeri. Det var så titlen. Artiklen den starter med, en lang række selskaber på vækstbørsen først North er på vej ud i dybe pengeproblemer. Storstillede vækstplaner slår fejl, millionerne fosser ud af driften og kassebeholdningerne i mange af de selskaber, der i de seneste år er gået på børsen, ser slunkende ud. Og aktierne de er stil end som dårlige investeringer. Ja, og vi kan sige, ud af de 13 selskaber, der har været på First North i de seneste to år. Ja, er, hvor, hvor de har været i mere end to ja, år. Ja, hvor de har, har været på, på First North i 2017, minimum 2018 og 2019 er de ligesom blevet børsnoteret. Der er ingen af dem, der har givet, så vidt jeg husker, et positivt afkast Nå, over den var, periode. Nej, var der lige Green Mobility ja, på Ja, men de er så nu på Main Market. Ja, Okay. Ja, men det var i hvert fald det var meget begrænset. Det var meget begrænset. Ja, det kan man høre. Det er afsnit om Green Mobility også. Det kom ud i maj og juni her 2021. Ja, det har vi jo Det er et fantastisk afsnit med Anders Valg, som nu er. Deputy CEO. Det har vi nemlig lige udgivet. Men øhm, ja, overordnet så 12 ud af 13 eller 13 ud af 13 selskaber har vist sig at være dårlige investeringer i forhold til de værdisætninger, som de gik på børsen til. Det absolut vildeste selskab... Ja, og før vi nævner selskabet Hvis nogen har Til det selskab vi kommer til at nævne En forbindelse til Ham som nu Eller nogen der har connection til det selskab her Som gerne vil stille op til et interview Så vil vi meget gerne Så vil vi meget gerne snakke med ham eller hende Vi vil meget gerne i dialog Eller de Hen Ham, hun, hende Yes, dem, et vi eller andet. er dækket det hele <laughs> <by>. <laughs> Nå, det vildeste selskab er... Conferise. Og dem kan man altså slå op og konkludere, at de er blevet børsnoteret med en ø, omsætning på omkring 9.000 kroner. Øh, var deres omsætning omkring børsnotering. Da de blev børsnoteret den 23. maj 2017. Øh, de gik på børsen til en værdisætning med meget store planer, for, fordi de havde kørt den klassiske iværksætter et til 1.5 billion dollar market et ja. growing 15% per year, hvordan kan vi ikke tjene penge? Ja. vi bliver kæmpestore i det her det bliver en klasseforretning, vi bliver kæmpespillere og der må vi så bare konkludere hvis vi kigger lidt i regnskaberne for 2019 og 2020 det var så ikke tilfældet Hvor det er ikke helt tilfældet ej, man må faktisk sige, de vækster deres omsætning procentuelt ret flot øh, fra 2017 til 2019. det er rigtigt. <laughs> <laughs> de kører i 2019. Hold nu fast. En omsætning, som børsnoteret selskab efter at have været på børsen i over to, et halvt år, kører de en omsætning for 2019 på 54.129 kroner. Det er et danske. Det og det vil sige, de har altså formået, og der var man jo give dem 6x deres omsætning på to år Det, det er vildt det er <laughs> Men øh, det gik så ikke så godt fra 2019 til 2020, da de rent faktisk så et omsætningsfald Så de nu i 2020, i deres helt nye regnskab, kun har omsat for 45.402 45 kroner Ja, Og, øhm, så Og resultaterne de følger med <laughs> Resultaterne de taler for sig selv <laughs> Æ, For i 2019 Der tabte de intet mindre end 34,6 millioner kroner Med en omsætning på 54.000 Yes Og øh, i 2020 Der skar de heldigvis lidt ned De tabte 9,2 millioner øh, danske kroner Og så spørger man sig selv Hvad fanden laver Conferise Jo man må give dem 2020 Bittert år, de laver fysiske ja. konferencer ja, redskaber uh, til at, uh, at styre konferencer, så vidt vi forstår. Jamen det er jo en event platform, det er vel noget software. Ja, det er software altså. til at styre og planlægge events og konferencer, hvorfor formentlig navnet Conference? Ja. Uh, det var et af de første selskaber, tror jeg faktisk, der gik på uh, børsen. Uh, altså den her såkaldte First North børs. Og jeg mener senest, jeg tjekkede, Lars, at hvis man investerede i dem på børsnoteringen og stadigvæk havde aktien i dag, øh, og altså ikke havde realiseret sit afkast, øh, så havde man tabt lige omkring øh. 98 procent. <laughs> ja. ja, men er det, var det 75 eller 98? Nej, jeg tror, vi var oppe i omkring 98. Hvis ikke 97,9, hvis ikke jeg husker helt forkert, må prøve lige at tjekke her. Ja, nevertheless. Æh, det er jo så flere uger siden, at, øh, at det er blevet opgjort, men øh, vi kan lige prøve at se her. Ja. 97,3% havde man tabt øh, på den øh, dato, at den her artikel er blevet udgivet, og det var den 25. maj 2021. Ja, de havde det, man kalder, nogle gange, når man værdisætter startups, øh, så kigger man lidt på det, der hedder en omsætningsmultipel. Altså, hvor, hvor høj er øh, værdiansætningen på virksomheden, kontra hvad de har af omsætning. Og øh, omsætningen, den var høj, multiplen var det du har skrevet. Det, var, det er ikke, hvad den var. Det er, hvad den er nu. nu. For, og, og det, og det, det, det <coughs> der er vanvittigt, det, det der er vanvittigt, det er, at selvom selvom den her artikel har været ude, selvom de har været på, på, på, på den her skide børs i flere år, selvom deres regnskaber har lagt offentligt tilgængeligt i overvis ja. så, så så har de stadigvæk en værdisætning. På intet mindre end 29 millioner kroner. Det er så den 30. maj 2021, jeg har lavet det her akt. 29 millioner kroner og en omsætningsmultipel på 535. Og 35. Det er jo helt godnat. Altså hvor nu op derude venner. Hold kæft, det er flot. Ved ikke godt? I ikke godt, når I investerer i noget, vil I ikke godt prøve lige at slå et regnskab op. Og så tænker jeg om, altså hvis der tre år i streg er et sted mellem 9.000 og 55.000 kroner i omsætning, så skulle jeg så altså have investeret i min enkeltmandsvirksomhed væsentligt før. For der havde ikke været noget tab på 34.000. Det kan jeg bare rapportere. 3,6 millioner, så skal du virke. Og Shit, der skal investeres, Så skal vi altså begyndelses bøfus, hvis deroppe. Ikke, hvis det ikke gør det. Og igen, hvis der er nogen, der kender stifterne af selskabet, hvis stifteren selv lytter med tænker, hey... Det jeg kunne godt tænke mig at stille op til et interview, forklare, hvad der er foregået, så vil vi meget, meget gerne høre med åbne ører, fordi jeg har jeg brænder inde med spørgsmål, og sidder og tænker, hvordan er det muligt? Altså, hvordan er det? Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hvordan er det muligt? At sælge så og... let? <laughs> jeg kan slet ikke forstå det. Jo, en ting er at sælge for 50.000 kr. Hvorfor så skal det ikke lukket? Men, men, men, men hvordan kan du, hvordan kan du, have et, altså, hvordan kan du bruge... 35 millioner kroner På ingenting Og ikke skabe noget værdi Altså jeg kan simpelthen ikke forstå hvordan du kan skabe så lidt værdi ja. selv, selv hvis du bare Forestiller bare de For hver krone de brugt Bare fik en øre tilbage på, på I omsætning Det havde stadigvæk været Syv gange de omsat. omsætter. Det er jo helt godnat Ja det er Det er Fuldstændig Bananas. Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. Altså, det må jeg bare sige. Og de er altså ikke det eneste selskab på, hvor, hvor værdisætningen har været lige lovligt høj. Det er heller ikke det eneste selskab, hvor jeg, sådan lige med en, med en hurtig Lars-Lars-analyse, vil vurdere, at eller at, øh, at der market cap værdisætningen stadigvæk er alt, alt for høj. Så hvis I sidder med en masse First North-selskaber, der ude i jeres aktieportefølje, så gør jeg lige jer selv den tjeneste og prøv nu lige at regne en omsætningsmultipel. Prøv nu lige at kigge på, om de øh, når de mål, som, som de øh, sætter sig for. Prøv nu lige at kigge på teamet, som de har ansat, om det er mennesker, som kan ægte på de planer, der bliver lagt, eller om det bare er ren og skær hype. Vil I ikke nok godt kigge på det? Tak. Ja. Og så vil jeg så gerne lige samtidig lave skud ud til Agilic og Green Mobility for nok at være de to selskaber. Og Danish Aerospace, de tre selskaber af de her 13, som faktisk har gjort det nogenlunde. Så er de gået på til en meget, meget høj værdisætning. De har ikke helt nået de mål, de har sat sig. Men de er alligevel kommet et godt stykke. Altså Agilic ja. kommer op på en omsætning på 44 millioner i 2020, hvor de havde regnet med 100 millioner. Okay. Halvvejs, men Stadig ikke helt, helt uduligt Altså meget fint Danish Aerospace også kommer godt afsted Og Green Mobility har også gjort det fornuftigt Ja det, Men, men Stadigvæk det det er relativt dårlige investeringer For dem der så har købt ind på de her værdisætninger Ja Ja altså nu må vi se jeg, Hvis jeg skulle Ja det, det skal jeg så ikke uh, Fordi vi skal ikke udtale os om uh, Råd til investeringer men, men jeg vil sige, hvis, hvis jeg håber på, et af de selskaber rent faktisk klarer det godt, altså jeg håber selvfølgelig på, de alle som klarer det godt, men, men der er der i hvert fald nogle af dem, der skal til at tage sig selv lidt sammen, <laughs> hvis man spørger Steffen Bay-Petersen, så, øh, så er det Green Mobility, der sådan set har ret meget fart på, og egentlig faktisk gør det meget godt. De var profitable i København for ikke så længe siden. Jo. Um, altså jo, så, så skud, skud ud til, til de par selskaber som har gjort det godt her og, og, og der, det er ikke fordi vi skal tale, tale ondt om nogen selskaber her det er sådan set mere et, et, et opråb om at man som på investorsiden siden skal prøve lige at kigge lidt ind i the fundamentals på de her virksomheder som man øh, vælger at investere i Prøv at tjekke er det en fornuftig forretning? Kan det blive en fornuftig forretning, øh, hvis vi skal hypen hype fra? Altså, hvad skal der til? Hvad er der konkurrence og så videre, så videre? Ser lidt ud som om, at der er lidt for mange selskaber, som slipper af med en meget, meget høj værdisætning baseret på ren og skær hype. Jeg synes, det er jo lidt. Ja og hvis man Is især fordi det ødelægger det jo det ødelægger andre, for dødeligt ja, også fordi nu dækker vi det jo det kunne vi jo så lade være med men ja, ja. nu vælger vi at dække det her og ligesom lave en advarsel op at nu skal i passe på derude det gør jo så ja, det gælder nogle af de også gode til de business selskaber. angels der der lyder med altså ja. det det pass pas nu altså check check nu tingene igennem og så og så tænk på altså den første tomme og det er jo ikke, fordi Lars og jeg har lavet de helt vilde investering, men den første tommelfingerregel, er at vil I bruge produktet selv? Ja. Og hvis ikke, så, så skal I man kende nogen, der gerne vil bruge produktet. Altså, hvis I ikke kan finde nogen i jeres omgangskreds, der vil bruge produktet, så vil jeg skulle sige, så skal I måske holde nalderne fra det. Men altså, bortset fra det, øh, så, så skal I da smide alle de penge efter alt det lort, I de har lyst til. Uh, er der nøj, man skal nok stå klar til at tage imod? Han, uh, han tager det gerne det hele. Og, og hvis I bare har penge, I skal af med, hvor I gerne... Øh, øh, altså, hvis sikrer jeg at I får en 100% afskøring af en investering, <laughs> så tager jeg dem gerne any day. Altså, der er bare åbent både i bankboksen og i inboxen. Ja, det er helt gratis. Nå, øh, nu skal jeg ikke sidde og rase mere over, over de her selskaber. Det... Nej, men hvis, men hvis man faktisk er i dårligt humør, i dårlig humør, ligesom vi har været i den her special. Jamen, jeg vil have været godt humør, men lille... Ja. Advarsel. Ja, så, skal, så kan man gå ind på uh, Prof. Galloway og det er så altså p r o f a l l o w a Prof. Galloway. Vi har snakket om ham før. Scott Galloway. Scott Galloway. Og så kan man læse hans uh, seneste blogpost, ikke den seneste, men den fra den 28. maj, der hedder Me Work. Og det er altså ligesom we work, men me work. Og uh, der er han også gået i dybden med uh, virksomheder, som pisser penge væk, like there is. No tomorrow <laughs> Altså Og Det er faktisk ret Ret underholdende læsning Ja Han er faktisk generelt rigtig øh, Rigtig cool Han skriver nogle gode ting Ja Nå. Og så øh, Vi skal videre til fremtidsfabrikens forudsigelser Ja så skal vi tilbage. Nu skal vi tilbage til Og igen Vi laver ingen investeringsråd på den her podcast Nej Absolut ingen investeringsråd I skal ikke Nej. I skal ikke tage det for gode varer Vi øh, Vi taler bare for For egen regning øh, og det gjorde vi også tilbage i øh, februar, var det vist, seneste special, hvor ja, vi talte om de her NFTs. og ej, nej, nej, det var februar, det er jeg ret sikker på. Oh, ah, okay, nu bliver det okay, her, var. Nu må vi ind og kigge. Hvis man nej, nej. vil lytte til WeWork, mens vi sidder fedt og rundt her, øh, så er det episode 31 fra oktober 2019. Hvor okay, øh, 21. marts bliver den udgivet, ja, ja hvor vi starter på flygrillen og så panorerer over øh, til Japan faktisk, så vidt jeg husker, Æm, som var en fuldstændig vanvittig tur ud på flyvergrillen. Der skal vi jo tilbage, Æm, men øh, nu flytter jeg så. Ja, så det, men det, vi skal nok nå det. Nå, vi udgav øh, episode 69, den 21. marts 2021, øh, hvor vi talte lidt omkring de her NFTs, non-fungible tokens, og vi talte omkring Clubhouse Clubhouse Og der konkluderet Eske jeg Clubhouse er hyped Og det er lort Ja Grundlæggende, Grundlæggende. Æ, Det kan man sige på en pænere måde Men det var sådan nogenlunde øh, Hvordan det, det gik ja. Januar måned havde, havde de haft rigtig god gas på Med 2,4 millioner downloads Æ, Februar øh, Havde de 9,6 millioner downloads Og det er, og det, var det, er det downloads det Eller signups Det ved jeg faktisk ikke Det ved jeg heller ikke du kan jo ikke rigtig sign op, hvis du ikke har fået en invite. Nej, same, same. Men altså, med de tal der, så var der For masser af invites. 2,4 millioner til 9,6 millioner. Rigtig, rigtig stærk vækst. Ja. Nærmest en firdobling fra måned til måned. Det går stærkt. Ja, det går stærkt. Og, og, og 9,6 millioner downloads på en måned, især på en måned med 28 dage. Det går godt, er, at de ikke havde... Bare en... meget... Ja, og det kan godt være, at de ikke havde en forretningsmodel til, hvordan de skulle tjene penge, men fuck i helvede, de fik mange brugere ja, rigtig og, hurtigt. Og hvis man får så mange brugere, og de bruger de rent faktisk bliver ved med at bruge ens system, og de er glade ved det, så... Og det er begyndt at stikke af på LinkedIn i midt-februar, eller sådan noget, hvor rigtig mange LinkedIn-personligheder begyndte at poste Altså det nogle af dem, der ikke andet. var blevet lukket ned endnu af LinkedIn. Ja, ja, præcis. <laughs> så det vil sige, uh, der er lige et par få. Uh, den ene har initialerne HAL a l øh, bruger primært a øh, initialer. Øh, han bruger ikke sine initialer, men, men så kan I selv støve ham frem. <laughs> God, God damen på LinkedIn. Uh, han, han er blevet, blevet cancelled. Cancel culture har ramt ham. Han er også ramt, øh, den har også ramt en anden kær gæst podcast, faktisk Martin Bjerggaard, der forsøger at dele øh, videnskabelige artikler på LinkedIn, men øhm, det, gider, må man det ikke. er nej, det må man ikke. Og må man nu ikke det? Åbenbart oh, ikke. <laughs> nej, nej, det men, må du ikke. Nevertheless er det ikke dem, som delte Clubhouse øh, events i Østvest og alle vegne, altså hulk heft. Man blev træt af at se, jeg taler på podcast, jeg taler på Clubhouse klokken 15 om det her. Lyt med, hvis du har lyst. Og så kan du ikke få lov til at sige et fucking ord, fordi ja. det er the, the chosen few der har siddet og besluttet, at, at de skal tale på det her tidspunkt. Og hvis du så ikke lige kan nå dig til det tidspunkt, jamen så kan du godt skyde en pil efter og mm. høre det afsnit. Ja, og, og, og det var jo en af de ting, som vi sagde... Ja, det er det I den her tid, hvor alle gerne vil have ting on demand, ligesom podcasten her, så virker det ikke skide smart, at du kun kan høre noget live. Og så virker det heller ikke så smart, at det er meget svært at komme altså, som ny, ny member, Nyt sign-up Det er meget svært at komme ind Og så altid finde noget Som er interessant Lige med det samme Ja og deres brugerinterface var lort Ja Der var ligesom flere Kæft udfordringer Der var flere udfordringer Hvor vi kaldte ud og sagde mm, Vi tror ikke rigtigt på det Kigger vi på statistikkerne For marts måned og april Så ser det ud til at vi fik ret De gik altså fra februar 9,6 millioner downloads Til marts Ned til 2,7 millioner ja, downloads Ja det vidste vi ikke da vi sendte Det vidste vi ikke Nå, men det var også kun Ja Tredjedel ind i marts der vi optog og april, 900.000 downloads. Så de er altså nede i april måned på en, under en tiendedel del af det antal downloads, de havde i februar. 900.000 downloads, stadig ikke dårligt. Det er ikke dårligt, Ej. det er jo ikke dårligt for, altså det er jo enormt mange for en app. Det, det, men det, det er det, en moderne professor vil kalde negativ vækst. Det er en negativ vækst. Øhm, ja, Jeg de var det valued til omkring 1 billion dollars, classic uh, unicorn valuation. I januar de kiggede ind på en, og øh, en, rejse penge til en ny øh, runde på en valuation på 4 billion dollars. Om den valuation, den holder stik i dag med, med de øh, negative væksttal der har været de seneste par måneder, det tror jeg, da. Og altså. Øh jeg håber, jeg håb, altså selvfølgelig, at de kan vente det. til noget fedt, så fint nok, men altså... Og, og det, kan ske. Ja, det kan sagtens ske, at de kan, de kan lave en pivot. Jeg tror bare, at den, den model, de havde lagt op til, den kunne jeg ikke se ind i. Altså, det kunne jeg ikke se, ville være genialt. Men dermed ikke sagt, at, at de ikke kan pivot en lille bitte smule, og så lave noget rigtig, rigtig fedt. Nej, det er det. Og de har jo brugerbasen. Altså, jeg har jo stadig dem, hvis ja, de sender ja. mig en notification. Okay, så skal jeg da nok kigge på det, men de skal fandme i sving og de er, altså, der er ikke kommet meget ud af det, af det show der. Jeg har faktisk ikke engang været inde på appen siden februar måske. Jeg var Men inden den ene dag du da vi optog, da du sendte mig et link og så fundede det var det var ikke noget. Det er det var Fremtidsforbringens forudsigelser. Så skal vi til øh, en, en anden øh, en anden dansker. En anden dansker, øh, mere eller mindre grisk. En anden dansker der også skal ud i rummet ligesom øh, den gode Ja, altså tænker du på Andreas Mogensen? Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> Jeg skal lige have med. <laughs> ja. Astronauten. Astronaut uh, Andreas Mogensen, som også har været med her i uh, podcasten. Yes. Nu er det en anden dansker, der skal til rummet. Det er ingen uh, ringer end uh, Jeff... Uh, Jørgensen. Jeff Besås. Jeff uh, Jørgensen. Ja. Jeg har uh, formodningen om, at manden er en kæmpe... Klaphat, altså et rigtigt røvhul. Men det skal, det skal lade sig være usagt, indtil jeg har mødt ham. Og når han engang dumper ned på dansk jord, måske i en form for kapsel, efter at have været med sit Space Invaders-show Blue Origin en tur i rummet sammen med sin bror, så må vi jo se, om vi kan få lov til at, Så skal vi nok lave et engelsk interview. Og det kan jo være, at manden viser sig at være fuldstændig fantastisk, Visionær er han i hvert fald, da han startede med at bygge Amazon tilbage i 90'erne med det her øh, bogshow. Og øh, nu skal han altså en uh, tur til rummet. Ja. Han skal en tur til rummet den øh, 20. juli 2021 på det første... Øh, hvad kan man kalde det første... Øh Ja, passagerrumfly. Ja, passagerrumfly, som Blue Origin, altså, de sender afsted. I så sit eget rumselskab. Sig. Men, det, men det, er, det er til gengæld kæmpe ros for at være kæmpe leder, og så og gå forrest. Ja, han hej. kan jo faktisk godt lide at konkurrere lidt med muskefar på det punkt. Jo, jo, det er der ikke noget at sige til. Elon. Ja. Øhm, jeg mener at have læst, og øh, det må I så ikke hænge mig op på, ligesom alt det andet, vi siger i podcasten, at man kan købe en plads på et øh, Blue Origin passenger spaceflight. For øh, den nette sum er 2,8 millioner dollars. Passenger flights. Hvis man virkelig rise. gerne øh, vil en tur til rummet med øh, Besossens øh, fly, rum, rumfartsselskab Blue Origin. Jeg øh, på øh, et som andet, intet med øh, øh, SpaceX har at gøre. Ja, jeg kommer på et eller andet mærkeligt medie her. Nu skal simpelthen ikke finde en pris. Øh, nu skal der fandme padle så. Virgin... Virgin Galactic, altså... Ja, det er jo så øh, øh, en anden rig, rig hvid Han, er, Der er vi nede på 250.000 dollars per ticket. Okay, det er billigt. Det er billigt. Ja, jo, men det er vist, hvis... hvis hvor, man hvor måske... kan, du, kan du overhovedet flyve til Miami for de penge? Ikke, hvis du spørger Claus banster <laughs> <laughs> Faktisk uh, kan vi også lave en efterlysning um, ja, Jeg kan godt se 2.6 million dollars Står der her uh, for På space.com I forhold til Blue Origins Auction for a ride On it's first crude launch Ja yeah. um, yeah, The highest bid stands At 2.8 million as of Monday As of Monday morning 5 days before the auction closes Den skal nok ryge højere op men så får man altså også lov at blive sendt ud af rummet sammen med den gode uh, Jeff Jørgensen. Yes, jeg forestiller mig ikke, at Jeff Jørgensen har sådan den store interesse. at siger ret meget til, hvem der nu byder sig ind på højsbyden. Det skal nok være en eller anden der i Texas, der synes, det er ret fedt. Men det skal vi ikke kunne se. Vi har en efterlysning. Larson ved ikke, at lave efterlysningen. Så det kan godt være, at vi bliver nødt til at klippe det ud. Åh oh, nej. Men uh, i Miami befinder sig en, uh, en konge af mange ting. En, øh, en drømmer, kan vi godt kalde ham. Han hedder Claus han hedder Exploring på Instagram. Han har låst profil. Hvis nogen kender øh, den såkaldte Claus <laughs> Bens... Så vil vi gerne høre fra jer. Så, så vil vi meget gerne høre fra jer. Så er det en på stickerlinjen. Yes, I, og I skal ind på stickerlinjen hurtigt. Um, kan vi sige, hvilket navn han rigtigt går under? den ah, på Instagram. Yes. Find, find ham, Klaus Exploring. Hvis I ved, om han eksisterer, og I skal meget gerne have mødt ham, så meld ind på stikkerlinjen. Vi modtager med kysshånden. Information. Ja, tak. Og med de ord, så vil vi sige tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte til dagens special. En lille opfølgning på WeWork og Adam Neumanns fyldte lommer. En lille advarsel om First North selskaber eller retter. En øh, påmindelse om, at det kan være en rigtig god idé at kigge ned i de regnskaber, som man vælger at investere i. 3. Øh, et lille kig, kig på Clubhouse på Fremtidsfabrikkens forudsigelser, som lige nu godt kunne se ud til at blive rigtig og holde stik. Og 4. En tur i rummet med den gode Jeff Bessers. Tak fordi I har med, og tusind tak til vores kære sponsor Tryfork ja. for at være med her på programmet. Som nævnt, så kommer der altså en et ny episode, formentlig en dobbelt episode, med den gode øh, Jørgen Larsen øh, fra Trifolk, hvor vi skal tale om den øh, nylige børsnotering og hvordan det er gået, hvad processen har været, og selvfølgelig lidt om, hvad må man sige, hvad må man ikke sige. Ja, og vi skal generelt runde, hvordan det går i Trifork i rundtal, så det bliver en opdatering på vores episode 38 og 39, som også handlede om øh, Trifork, Og så skal vi høre lidt om deres øh, opkøb og hvordan det fungerer, når man som øh, stor virksomhed køber ret mange opkøb, og hvordan man optimerer sin strategi for at lave opkøb og blive bedre til det undervejs. Så det øh, faktisk en ret spændende episode, der kommer, så lyt med, og ellers, Lars, så, øh, hvis I sidder på iTunes, er øh, der ikke andet for faktisk, end at øh, gå ind på Fremtidsbring giver os 5 øh, stjerner, og hvis I overvejer mindre end 5 stjerner, så lad være det, er der skulle ingen grund til. Og Lars ellers så er der vel ikke andet for end at sige uh, Moin Moin